Muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui com os meus amigos Endzoners. Como está, Alexandre Branco? Muito bem, Eduardo Galvão. Pronto para falar mais um pouquinho de NFL, semana 3, algumas contusões aí, não é verdade? A gente vai passando essa pauta vamos começar passando o microfone aí para o nosso amigo Júlio César. E aí, Julião, beleza? Oi, Alê. Tudo bom, cara? Estamos é... aí prontos para outro podcast. Vamos falar sobre as lesões, jogadores com novos times, últimas notícias da NFL. E é isso aí. Vitinho, como é que você está, cara? Opa, estou bem aí. Abraço a todos os v e n d o r e s E é isso aí, você, d o Eu estou bem também, Vitinho. Um abraço a todos os nossos ouvintes, a todos que estão aqui toda semana acompanhando o nosso trabalho, ouvindo as groselhas que temos para falar aqui durante o programa. Música programa de hoje, programa muito especial, semana 3 da NFL, acabou nesta última segunda-feira, dia 28 de setembro. Mas nem só de NFL vive o futebol americano. O Endzone também vai comentar os últimos resultados da Liga Paulista de Flag, rodada que aconteceu no último domingo, no dia 27, e o, torneio, o jogo do torneio Touchdown, clássico, Rio de Janeiro-Imperadores contra São Paulo Storm, que aconteceu no último sábado. Voltando a terras estrangeiras, voltando às terras gringos. As últimas notícias do Dolphins e da contusão do Chad Pennington. Um veterano linebacker está de volta ao Philadelphia Eagles. O running back do San Francisco 49ers com uma contusão muito séria. E um possession wide receiver que fala muito, mas não recebeu nenhuma bola no último jogo. Mas agora, primeiro, vamos para os e-mails. Olha a mensagem, hein? e i l dessa semana: e-mail do Thiago de Lavor p a i Barreto. Parabéns mais uma vez pelo programa, está excelente. É a primeira vez que acompanho de perto a NFL e pessoalmente s t achando jogos incríveis, bem emocionantes e com、um、nível muito alto desde o início da temporada. Calma, Thiago, é só início da temporada ainda. Calma, calma, calma. Em alguns fóruns, entretanto, vi algumas pessoas dizendo que o nível técnico dos times está baixo e por isso está tão equilibrado. Qual a opinião de vocês? Agora eu abro pros a a meus amigos endzoners. Alexandre, o nível técnico tá baixo da NFL? Acho que não, Edu. Eu acho que, assim, como a gente entrou na semana 3 agora, você vê, tem times 3-0 que a gente nem esperava que estivessem lá. Por exemplo, New York Jets. New York Jets era um time. A gente tava muito cético pra a ver o que ia acontecer, não é verdade? É... Titans, por exemplo, que teve a melhor campanha da temporada regular no ano passado, está 0-3. Então é sinal que alguns times melhoraram muito e alguns times ainda não se encontraram. Acho que não é nem questão de nível técnico baixo. Eu acho só que os times demoram um pouquinho pra se encontrar, isso é natural. Mas tem times muito, muito bons aí, né? E você, Júlio, o que, que você acha? Eu concordo com a Lei. Alguns times que ano passado foram bens, como por exemplo Carolina Panthers, não conseguiram se achar, estão 0-3. Pittsburgh Steelers começou um pouco devagar、tá? uma vitória, duas derrotas. O Miami Dolphins e s tá 03, então eu acho que alguns times estão precisando mesmo se encontrar, como o Ale já disse. E algumas surpresas sempre acontecem, né? Eu acho que a NFL continua, continua boa e é isso que dá graça. Cada ano um time surge, mantém-se no t o p o É isso que dá graça. Eu sei, Vitinho, o que, que você acha? É, eu concordo com vocês e como tem. Além do Titans, d do o j e t s o a l k já falou, tem o Steelers também, né? Que vinha muito forte na temporada, o campeão do Super Bowl vindo 1-2、um, aí, p e r d e n d o para times relativamente fracos. Não é isso? Eu acho que o pessoal tá dizendo que o nível tá baixo exatamente porque estão aparecendo algumas surpresas assim. Nós tínhamos times muito fortes ano passado que não estão mostrando toda essa força logo de cara. Exatamente como o Victor falou, o Steelers é um desses times, o Titans, como o Ale já disse. Mas nós temos outros times fortes que mantiveram a base e estão surpreendendo, como Indianapolis Colts, Baltimore Ravens e a surpresa, eu acredito, pelo menos na minha opinião, New York Jets, com técnico novo, quarterback novo, todos aí na busca pelo título aí. Eu não acho que o nível e s tá por baixo, não. Eu acho que isso é mais intriga da oposição é o pessoal que e s tá um pouquinho desanimado com o desempenho dos times nesse começo. Dream -by, Dream -by. Tem uma última dúvida aqui, vamos ver como é q u está e o conhecimento dos nossos e n d o antes também. Como são escolhidos os jogos do Sunday e do Monday Night Football? Tem algum critério? É um sorteio? É a TV? É a TV, Du. Na maioria das vezes, é, o pessoal pode observar aí. Por exemplo, tem aqueles flex games no final da temporada, é, que são escolhidos de acordo com a importância do jogo.、Né? Os jogos de prime time são escolhidos de acordo. Com a importância do jogo para classificação, para o wildcard. Na maioria das vezes são confrontos de divisão, viu, Thiago? Por exemplo, nós vamos ver alguns jogos do Eagles contra o Giants no prime time. Nós vamos ver alguns jogos históricos também, jogos que acontecem há muitos anos na, na mesma época. Nós vamos ver também Lions b e a s que além de ser um confronto de divisão, acontece sempre no Thanksgiving, no, no dia de ação de graça lá nos Estados Unidos. Enfim, são jogos tradicionais que é, acabam ocorrendo. No prime time, no horário nobre da televisão americana, não é isso, Julião? Então, é isso que acontece. São confrontos entre times de divisão. q u a n d o não são de times de divisão, são partidas entre times que estão bem na temporada. Dificilmente você vai ver um Monday night, um Sunday night, entre dois times que estão eliminados, por exemplo, do playoff. E quando acontece isso, praticamente ninguém vê, só os torcedores. Por isso que são escolhidos esses jogos. se você também tem alguma dúvida, crítica, sugestão, pedrada, mandem seus e-mails: p o d c a s t e n d z o n e b r a s i l c o m Tem o、um、link aí um pouquinho mais embaixo no post para quem quiser já mandar o、um、e-mail direto para a gente. c o m e n t a no post também, a gente sempre gosta de ver os comentários do pessoal. Sintam-se à vontade, acessem nosso podcast pelo iTunes. Salvem no iPhone, salvem no MP4, no MP3, no MP10. Sintam-se à vontade, ouçam o Endzone como for mais confortável. E nos deem esse feedback, é muito gostoso, é muito importante. Acaba estimulando a gente a continuar com o trabalho. E no último domingo, dia 27 de setembro, a rodada da Liga Paulista de Flag teve três jogos. Júlio César, quais foram os resultados dos jogos? O Corinthians Steel Rollers venceu o São Paulo Rhinos por 32 a 25. O Tigers venceu o Avaré Black Horse por 28 a 26 e o Red Warriors venceu o Barbarians r a g e por 6 a 0. m i tindo, quais serão os próximos jogos realizados na、no、da portuguesa no dia 4 de outubro? Os próximos jogos serão Locomotives vs Rhinos,、e、Stars vs Barbarians r a g e e Silver Bullets vs Pistons. É, nessa última rodada, Alexandre, a gente teve aí a grata surpresa: o Red Warriors conquistando sua primeira vitória no campeonato. 6x0 em cima do Barbarians Rage, com a vitória no último quarto, com o TD no último quarto. Vitória suada, vitória sofrida. E o Steamrollers continua invicto na busca pelo título, Alexandre. É, Edu, mas o que me surpreendeu foi o Corinthians Steamrollers ter tomado 25 pontos do inexpressivo São Paulo Rhinos. O Rhinos é um time que não vem numa campanha boa na temporada regular. O Steel Rollers é um time que está invicto, mas tomar 25 pontos é aquela velha história, é aquilo que a gente fala. Igual o New Orleans Saints, né? O New Orleans Saints marcou muitos pontos, mas tomou 27 do Detroit Lions, né? Tudo bem que o Detroit Lions ganhou uma, mas deixando as comparações Liga Flag e NFL de lado, Steel Rollers ainda é um time muito forte, forte candidato ao título.、Né? Tigers e a Varé Black Horse, um jogo muito próximo aí, como a gente pode ver pelo placar, 28 a 26. Tigers fez valer a experiência e venceu o jogo. E o Red Warriors finalmente. Eu tenho alguns amigos lá no Red Warriors, os caras estão treinando muito duro para conquistar essa vitória. E veio do, da mesma forma, né? e d Uma vitória suada, uma vitória difícil. Mas tenho certeza que o pessoal do Red Warriors fez por merecer. E é isso aí, quem puder é, participar lá da Liga Flag, quem puder apoiar a gente, prestigiar, passa lá, dia 4 de outubro, esse próximo domingo, lá no CT da Portuguesa, n、no、a quilômetro 17 da rodovia Ayrton Senna. Entrada franca. a s s i s t e lá o futebol americano de qualidade. Silver Bullets vai estar em campo. Vocês vão poder ver o Endzone, o Alexandre Branco, em campo. E quem sabe, Eduardo Galvão, o espectador de luxo da Liga Flag Paulista. Não é verdade, Eduardo? Como espectador de luxo, muito obrigado, Alexandre. Agora eu me senti alguém importante dentro da Liga Flag. Agora eu achei meu espaço dentro da Liga Flag. Música E neste último final de semana, também, em partida válida pelo torneio Touchdown, a revanche, o Rio de Janeiro Imperadores veio até São Paulo e venceu o São Paulo Storm por 20 a 10, lá em Osasco. Pelo que o pessoal que acompanhou a partida falou, comentou sobre a partida, muitos turnovers dos dois times e o Storm com muitos problemas na Red Zone na hora de converter os pontos. É fato, Eduardo, o quarterback Kevin terminou com quatro interceptações a partida. Apesar do bom desempenho da defesa do Storm em campo, não teve jeito da defesa segurar os pontos que o Rio de Janeiro marcou, conseguiu produzir é, se aproveitando dos turnovers do Storm. E aí não tem jeito, a gente sabe que turnover é uma parte crucial do jogo de futebol americano. O Storm,、e、Imperadores, não fugiu da regra. Imperadores é, trocaram de casa.、Né? Imperadores perdeu lá, lá no Rio, mas venceu aqui em São Paulo. E é isso aí, o torneio Tatidão continua muito disputado, não é verdade, e d u Com certeza. E pra a quem quiser acompanhar mais futebol americano full p e t s o próximo jogo válido p e l a torneio Tatidão vai ser o Brown Spiders, enfrentando o Barigui Crocodiles. Dia 10 de outubro, às 14 horas, um sábado, lá em Curitiba. Pessoal de Curitiba, do sul do Brasil, compareçam prestigiem o evento. <fazos> domingo, semana 3 da NFL, dia 27 de setembro, a semana começou com o Browns viajando até Baltimore para enfrentar o Ravens e perdeu, tomou uma sapatada de 34 a 3 do Baltimore Ravens. O Titans foi até Nova Jersey enfrentar o Jets e perdeu também, 24 a 17 para o New York Jets. Já o Giants foi um visitante com mais sorte, foi até Tampa, na Flórida, enfrentar o Buccaneers, um shutout, 24 a 0 em cima do Buccaneers. E o Green Bay foi até Sant l u i s também e não deu chance para o Rams reagir 36 a 17 para o Packers. Bom, os Chiefs lá de Kansas City foram visitar os Eagles na Filadélfia e não teve jeito, Edu. Não conseguiram a primeira vitória da temporada. Os Eagles venceram 34 a 14. Os Falcons foram a New England pegar os Patriots, 26 a 10 Patriots. s a n Francisco Foreigners 24, Minnesota Vikings 27, um jogo espetacular que com certeza vamos ter que comentar sobre o nosso queridíssimo Brett Favre. E Jacksonville Jaguars 31, Houston Texans 24, Jacksonville Jaguars vencendo fora de casa. Então, Ale, eu já vou começar com o jogo mais legal da rodada, na minha opinião: que o nosso querido Detroit Lions, após 19 jogos, venceu a partida contra o Washington Redskins. Foi 19 a 14 para o Detroit na sua casa. Depois, continuando com a boa fase, New Orleans State venceu o Buffalo Bills na casa do Bills por 27x7. O Chicago Bears venceu o Seattle Seahawks por 25x19. E o Pittsburgh Steelers perdeu para o Cincinnati Bengals fora de casa por 23x20. v i t i n h o encerra a pelota para a gente. O Denver Broncos foi até Auckland e ganhou do Raiders por 23x3. O Miami Dolphins foi até San Diego e perdeu para o Chargers por 23x13. O Indianapolis Colts foi até Arizona e ganhou do Cardinals por 31x10. E o Panthers foi até Dallas e perdeu do Cowboys por 21x7, na primeira vitória do Cowboys no seu novo estádio. E os top performers da semana: Quarterback Peyton Manning. Nas palavras de Alexandre, que ele comentou off-topic aqui. Peyton Manning passou para 379 j a r d a s 4 touchdowns e 1 interceptação. Um quarterback rating de 130,5. Impressionante, Peyton Manning. Running back Pierre Thomas. Correu 126 j a r d a s e marcou dois touchdowns. Foi o running back que mais correu na última rodada. Mas um destaque também para m a u r i c e Jones d r e w Correu 119 j a r d a s e marcou três TDs fora de casa. O baixinho correndo muito pelo Jacksonville Jaguars. Wide receiver Santona Moss. Foi o wide receiver que mais recebeu passes. 10 passes para 178 jardas e 1、um、touchdown. Jogos dessa semana. Quem quer abrir comentando algum jogo essa semana? Eu gostaria de começar, Eduardo Galvão. Gostaria de parabenizar o nosso querido Detroit Lions. Por favor, Eduardo, uma salva de salva palmas, de palmas para, o para o Detroit Lions. Salva de palmas Muito bom esse Lions,、hein? Os caras conseguiram uma vitória desde dezembro, véspera de Natal, hein? Desde dezembro de 2007. O Papai Noel não trazia uma vitória para o Detroit Lions e ela apareceu. Contra o nosso queridíssimo Washington Redskins, que está com seríssimos problemas. O Jim Zorn, técnico do Washington Redskins, está na b e r l i n a O time não consegue produzir absolutamente nada. E o Detroit Lions estabeleceu um jogo corrido legal com o Kevin Smith, conseguiu correr 101 jardas em campo. O cara foi muito bem. E aí o Lions conseguiu sua vitória. O Matthew Stafford jogou bem, não, não comprometeu o time. Agora. E o Brett Favre. Eduardo Galvão. E o nosso amigo Brett Favre. O velho catador de milho lá、que、de w i s c o n s i n O que eu vou falar do Brett Favre agora, Alexandre? O que, que eu vou falar? Eu tenho que admitir. Eu tenho. Uma salva de palmas pro a Brett Favre. De novo. Vou lá. Ele calou a boca de todos os endzones agora, pelo menos na minha opinião. Faltando dois segundos pra a acabar o jogo. Ele achou Greg Lewis na end zone e marcou o touchdown da virada. Ele escapou do SEC duas vezes. Genial, Brett Favre. Conduzindo o Minnesota Vikings. É o tipo de liderança que o Minnesota esperava quando eles contrataram o Brett Favre. É verdade. É o tipo de liderança que ele está demonstrando dentro de campo. Está demonstrando o, o porquê ele é o Brett Favre. O porquê ele é um dos quarterbacks recordistas da NFL. Torçamos amantes do bom futebol para que ele se mantenha saudável por um longo período nessa temporada. Minnesota está surpreendendo. Minnesota com um ataque muito bom, uma defesa mediana e bem liderado por Brett Favre. É, temos que admitir que o veinho ainda tem a mágica, né? Ele ainda tem a manha. O passe foi muito bom para o Greg Lewis, agora tem que dar os créditos também para o wide receiver do Vikings. Que catch espetacular. Ele que foi dispensado pelo New England Patriots na, na offseason. Aí conseguiu um lugarzinho ali no roster do Vikings e fez esse catch sensacional pra a a vitória. O cara foi muito bem na partida. Apareceu nos momentos certos e o Brett Favre soube aproveitar. Conseguiu 301 jadas r do Brett Favre. Aliás, o time do Vikings não, tinha, não tem um quarterback que alcança 300 jadas r desde o começo de 2008. Você sabia disso, não, Eduardo? Eu não sabia、João? disso, Alexandre. Pois é, isso é um sinal que o jogo corrido do Vikings tem sido dominante. Eu acredito que, com Adrian Peterson no time, tem que ser dominante o jogo corrido, sem dúvida alguma. Agora, contando com essa liderança que você citou do Brett Favre, com certeza o Minnesota Vikings vai chegar longe. E, e aquela coisa, né? Falando em quarterback, O quarterback surpreendeu um quarterback jovem, Kevin Cobb, backup do Donovan McNabb lá no Philadelphia Eagles, conseguiu seu primeiro jogo sem turnovers na NFL. 327 jardas, 2 touchdowns. Um passe lindo para o d e s h a u n Jackson para 64 jardas. Créditos dados ao d e s h a u n Jackson, que fez um lindo lance, driblando dois safeties na jogada. E o Kevin Cobb quebrou um recorde. É o primeiro quarterback da NFL. Em suas duas partidas como titular, suas duas primeiras partidas, conseguiu mais de 300 jaras. d Kevin Cobb já escreveu seu nome na história da NFL, não é verdade, Júlio César? É, então, Ale, é até surpreendente aqui pra gente, nós, os Endzoners, que até uns podcasts atrás a gente chamava o nosso Kevin Cobb de Waterboy, que ele teria que treinar, tacar a garrafinha pro, pro Donova McNevy, que não sei o q u e E até, até que quando foi dada a oportunidade, ele se preparou pro jogo, ele mandou bem. Tudo bem, jogou contra a secundária do s a i n t s que não é lá aquela secundária. Jogou contra o time do c h i e f s que tem uma defesa um pouco decadente. Mas ele exerceu bem seu papel, eu gostei. Pelo menos agora a gente tem um backup legal, assim, o Filadelfia tem um backup bom. Mas, voltando ao assunto do nosso querido Brett Favre, é engraçado como é que a estrela do cara brilha no momento que estão precisando dele, né? Porque ano passado era assim: Adrian Peterson corria, fazia touchdown, o Vikings ganhava. Quando o Adrian Peterson não jogava, o Vikings perdia. E parece que esse ano, se o Adrian Peterson não, não ganha o jogo, tudo bem, Brett Favre vai lá e ganha. Uma jogada totalmente clutch do nosso querido Brett Favre, fugiu de dois s e c t s lançou uma bola lá na end zone e touchdown, dando a vitória para o Minnesota Vikings em cima do São Francisco 49ers, que é um time que começou bem, apesar do, daqueles problemas de off-season com o Michael k r a v q u e O Michael Kravitz ainda continua sem um contrato com o 49ers e o 49ers ainda manteve uma campanha boa. Perdeu a sua primeira, mas ainda está na liderança da NFC West. Mas por falar em liderança, Júlio César, o Baltimore Ravens continua no topo da AFC North, Três vitórias, a última, um passeio. Simplesmente assim a gente pode definir: um passeio em cima do Cleveland Browns, 34 a 3. E tudo bem que o ataque do Browns não é muito forte. Mas agora, outra, outra virtude desse time de Baltimore está se revelando: o ataque do Baltimore. A defesa de Baltimore já, já era temida, já era preocupante para muitos offensive coaches em toda a liga, mas agora o ataque do Baltimore, comandado por Joe Flaco, c está dando muito trabalho também aos adversários. Então, Edu, a gente pode ver que o Baltimore Envy está passando uma fase boa na NFL, começou bem. Joe Flaco c jogando muito bem, e o nosso querido Willis m c g a r r e surgiu das cinzas. Duas temporadas atrás, Willis m c g a r r e Praticamente não fez nada pelo Baltimore Ravens. E ele tá surgindo aos poucos. O Ray Rice também tá correndo bem com a equipe do Baltimore Ravens. Sei lá, Edu, eu acho que grande parte desse sucesso é o, digamos assim, o ressurgir das cinzas desse jogo corrida do Baltimore Ravens é a chave do sucesso. Além do Joe f l e c k o n jogando muito bem. A gente pode esquecer do Ray Rice também, né, Júlio? Que ele tá correndo bastante também, dividindo essas corridas com o Mega Rick, que tá entrando de f u l l b a c k em algumas plays também, né? É isso aí, Vitinho. E a gente estava falando sobre o, a revelação desse ataque do Baltimore Ravens, né, Edu? É, a preocupação dos técnicos em não ficar numa só dimensão, né? Você vê, o Minnesota Vikings agora é um time já. O técnico tem que se preocupar um pouco mais em como vai defender contra o passe. Já, já fica diferente o negócio, o game plan contra o Minnesota Vikings. E assim também ocorre com o Baltimore Ravens. Willis m c g a i n n e s s 7 carregadas para 67 jardas, 2 touchdowns. E o Joe y Flaco, c 25 de 35 passes foram completados, 342 jardas, 1 touchdown, nenhuma interceptação. Ou seja, tem que se preocupar também com o ataque aéreo agora do Baltimore Ravens. O ataque corrido também é complicado agora. Em compensação, lá em Cleveland, o negócio está feio, Eduardo Galvão. Derek Anderson foi o melhor quarterback da partida com o Browns, 11 passes de 19 completados. 92 jadas, 3. Não, touchdowns? Não. Interceptações. Great Queen, 6 de 8 passes completos. 34 jadas, 1 interceptação. 4 turnovers devido aos quarterbacks da equipe. Aí fica complicado pro Eric Mandini trabalhar, né? Fica complicado levar esse time do, do Cleveland Browns a algum lugar. Já são 3 derrotas em 3 jogos. Aí complica, né, Eduardo Galvão? Fica difícil conduzir esse time pra algum lugar. E parece que o destino do Cleveland Browns é mais uma vez entre os top 10 d e s ano que vem. Mas e se você fosse? Você comentou agora do Eric Mandini trabalhando no Cleveland Browns. E se você fosse o Rahim Morris, técnico do Tampa Bay Buccaneers, que vê s e o time c o n s e g u i u o primeiro first down no terceiro quarto do jogo contra o Giants? O que, que você faria, Alexandre? Olha, ou eu trocaria de time. <risos> Não, brincadeira. Olha, me colocando no lugar do Rahim Morris. Importante então, é arrumar essa defesa. Tá muito difícil fazer alguma coisa com essa defesa porque a defesa não segura nada. O que fizer ali, tá beleza. Corre, passa, tá tudo certo. Ou seja, é festa total. O jogo foi 24 a 0 e ainda saiu barato, né? É, com certeza. E assim, foi claro ali que o Giants d e total o pé do acelerador porque se quisesse, se apertasse, teria feito muito mais pontos. Só de jardas corridas, Eduardo, foram 226 jardas para o nosso querido New York Giants. 397 no total. Muito mais que a metade. O Eli Manning foi o melhor quarterback da partida. 14 p a s s e s completos de 24, 161 jardas, 2 touchdowns. O New York Giants, vamos dizer assim, matou o Tampa Bay Buccaneers. Mas aí, é, não é só na defesa, né, Edu? Tá difícil para o Tampa Bay arrumar o time ali. Não tem, olha, por exemplo, o melhor corredor da partida, mesmo com o d e r e k Ward presente em campo, foi o quarterback reserva. Ou seja, fica difícil, né? Com uma tentativa e 15 jardas correndo. O Cadillac Williams, duas tentativas, 8 jardas. E o d e r e k Ward, principal running back do time, Cinco tentativas para 2 jardas. Aí fica difícil, né? Fica muito complicado você jogar o melhor receber da partida com 23 jardas. Kellen Winslow, um dos melhores tight ends da NFL, três recepções para 14 jardas. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Sobrecarrega em cima da defesa. A defesa também é ruim. É outro time que está rumo ao top 10 do draft no ano que vem, Eduardo Galvão.、Eu、queria fazer um adendo sobre o Tampa Bay d e do c a n i l h s É engraçado como que de uma temporada para outra o time desanda por completo. Ano passado o time chegou a estar 9-3 com o Jeff Garcia no comando e perdeu as últimas quatro partidas. Ficou fora dos playoffs aí nessa off season. Escolheu o Josh Freeman, um quarterback novo, para fazer uma, uma um rejuvenescimento do time. E aí acabou que não deu muito certo. Não, os veteranos saíram e o time que u totalmente de produção. Edu é sei lá, eu acho que tudo bem. O nosso Tampa Bay tá, tá certo de querer rejuvenescer seu time, só que quando Todos os, jogadores são, todos os jogadores principais são os veteranos. Você não pode mandar todos embora de uma vez, principalmente Jeff Garcia, que era o manager do time que, ganha, que não lançava muitas interceptações e ia levando o time para a ponta da end zone e fazia um t o u c h d o w n Queria fazer uma pergunta para você, Júlio. Queria também a opinião dos nossos amigos end zoners também.、Né? O que para vocês é mais surpreendente? A gente estava falando agora há pouco sobre o Baltimore Ravens, também citamos. Cleveland Browns, vou entrar na divisão AFC North. Perguntar pra vocês o que é mais surpreendente: Cincinnati Bengals estar 2 1 inclusive vencendo o nosso querido Pittsburgh Steelers, ou o Pittsburgh Steelers estar 1 2 na temporada? A gente sabe que é o Week 3, mas o que surpreende mais vocês: o Steelers lá com problemas no ataque, não tá conseguindo fazer a bola andar, também a defesa tá meio velha, tá sofrendo. Se Sinari Bengals parece um time rejuvenescido, Carson Palmer de volta. E aí, o que vocês acham? Eu acho que o poderio de ataque do Bengals está calibradinho. Eles meio que estão voltando para trabalhar para calar a boca da, dos críticos, realmente, Alexandre. Eu enxergo isso. Carson Palmer foi criticado o seu retorno, foi, foi colocado muito em dúvida se ele conseguiria voltar a jogar. Chad Ocho 5 também muito criticado, que não, não é um receiver. Top de linha porque nunca levou o time aos playoffs e a química ali em Cincinnati está rolando entre o ataque. O time está bem, não só o 8x5, Cédric Benson também está correndo muito bem com a bola. Por mais incrível que essa frase possa soar, é pessoal. O Bengals está se acertando no ataque e o Pittsburgh seria um efeito perda do Troy Polamalo. Esse e e p q u n Imprevisto do Pittsburgh até agora? Olha, Du, respondendo a primeira pergunta do Ale, eu acho que é mais surpreendente o Cincinnati Bengals estar 2-1. Lembrando que, se não fosse, perdão, queridos ouvintes, a cagada monumental do nosso querido Denver Broncos, estaria no caso do Cincinnati Bengals estar 3-0. Porque foi aquela jogada do tip o do cornerback, que é o no colo do Brandon Stockley, que levou a bola para Tatidão. n Jogada de sorte. E o Pittsburgh Steelers, eu concordo com você, Edu. Eu acho que tudo bem que é na defesa. Troy p o l a m a l o é um dos líderes daquela defesa. Então, quando o Troy p o l a m a l o saiu, está de 3 a 6 semanas, desde a week 1 fora da NFL, não sei, desestabilizou um pouco o time. Tanto que a defesa não está tão dominante como foi no começo do jogo contra o Tennessee Titans. E o ataque também, eles precisam dar uma linha ofensiva melhor pro Big Ben Raffles Burger. Eu continuo com a teoria de que até os 30 anos, se eles não derem uma linha ofensiva melhor pro Big Ben, ele vai aposentar, porque não dá, é sec todo jogo. É, só que eu vou ter que discordar de você nessa parte, Júlio, porque aconteceu o seguinte: nesse jogo do Pittsburgh Steelers, foi um dos pouquíssimos jogos bons dessa linha ofensiva. O Big Ben só foi sacado uma vez. Exatamente, o Big Ben só foi sacado uma vez nesse jogo e, mesmo assim, o time teve muita dificuldade para andar com a bola. O Willie Parker conseguiu 93 jadas, mas em 25 carregadas. Big Ben r o e t h l i s b e r g e r 22 p a s s e s completos de 31, 276 jadas, um touchdown, porém, uma interceptação que foi onde o jogo deu a grande virada ali. O Jonathan Joseph, cornerback da equipe, levou a bola 30 jardas depois de interceptar ela para o touchdown. O extra, aliás, o extra point não foi convertido pelo Bengals. O que, que é isso? Como é que um kicker da NFL não consegue fazer um extra point? Mas deixa pra lá. É, e a, foi ali que o Cincinnati Bengals pegou momento ali jogando em casa. Conseguiu pegar uma energia legal pra poder virar o jogo e ir pra cima do Pittsburgh Steelers. Não afinou e conseguiu a vitória em cima do rival de divisão. Uma vitória importantíssima que pode fazer muita falta para os Cincinnati Bengals no caso do time engrenar de uma vez. E quem sabe chegar nos playoffs. Chad o c h o c i n c o voltou à boa fase, se encontrou de novo. E o grande destaque do time foi o、um、Guard, draftado o d esse ano. Fez seis recepções, 52 jaras e fez o touchdown da vitória dos Cincinnati Bengals. André Caldwell jogava ao lado do a n d r e Smith, que também está nos Cincinnati Bengals, lá na Universidade de Alabama. Impressionante isso aí, né? O Cincinnati Bengals mostra que com o nosso querido Carson Palmer em campo, o negócio mudou e mudou muito. Então, voltando ao assunto, Julião, eu vou ter que discordar de você que esse foi um dos pontos、um、jogos bons da linha do Pittsburgh Steelers. Mas o que, que você acha que foi o grande problema do Steelers nesse jogo? Por que, que o Steelers não conseguiu ganhar? Se falar que foi o Big Ben ali com aquele turnover, deixou o time mal ali, baixou a cabeça, o que, que você acha que aconteceu? Ale, eu se, sinceramente eu acho que a gente não pode querer também dizer que o Pittsburgh perdeu porque o Pittsburgh jogou mal. A gente tem que dar crédito pro Cincinnati Bengals, que jogou uma bela partida. Carson Palmer voltando à sua forma, c h a d outro cinco recebendo bolas, fazendo jogadas cruciais. E apesar do Troy Polamalo fazer falta pro Pittsburgh Steelers, eu acho que foi mais mérito do Cincinnati Bengals do que problemas no Pittsburgh Steelers. Mas problemas realmente quem e s tá tendo é o Arizona Cardinals. Fala a verdade, Victor Freire. Pra a quem disputou um Super Bowl ano passado, Arizona Cardinals esse ano está simplesmente irreconhecível. Uma vitória, duas derrotas, mas muito trabalho pro a a Kurt Warner conseguir produzir alguma coisa atrás daquela linha do Arizona Cardinals. É, o Arizona Cardinals ano passado é um time de chegada, né? Porque chegou aos playoffs depois de muito tempo. Já estava animado, foi ganhando. O u a n t o m e i s jogos ganhou, mais ânimo pegou. E foi indo até chegar ao Super Bowl. E lá não、no、foi o suficiente para ganhar os Steelers. O Arizona Cardinals, esse ano, tinha muito esperado dele e ele não está correspondendo às expectativas. Mas é, eu não acho que é culpa do time, sim. Eu acho porque estão esperando muito desse time. Que não é bom o suficiente. O jogo do Sunday Night Football só serviu para. Para o Manning mais uma vez mostrar o talento dele em horário nobre na TV. Conduziu o Indianápolis a 31 pontos. Indianápolis um passeio em cima do, da defesa do Arizona Cardinals. Se na semana 2 o Indianápolis ficou menos de 15 minutos em campo e conseguiu garantir a vitória, nessa semana não teve mais tempo, mas nem precisava. Espetacular o ataque do Indianapolis Colts. Que os times se acautelem, o Colts dando muito trabalho e o p a s s rush do Colts também, espetacular. É, você vê aqueles dois defensive end do Colts correndo pra a cima do quarterback, girando em cima da linha, é, dá gosto de ver. Você, você elogiou os dois defensive end do Colts e realmente os caras estão fazendo um trabalho excelente lá: Dwight Freeney e Robert Mathis. Os caras são as grandes estrelas dessa defesa do Indianapolis Colts. A gente tem também lá o Bob Sanders, mas ele não tem jogado, tá machucado ainda. Agora, que trabalho incrível o Dwight Freeney veio fazendo no jogo contra os Cardinals, porque o left tackle do time do Cardinals não teve tempo nenhum pra segurar o Dwight Freeney. Ele fazendo aquela, aqueles movimentos dele, aquele, aquela jinga, usando o giro pra tirar o, de, o left tackle da frente, chegou muitas vezes ao k u r t Warner, vários late hits. Vários s a c k s vários hurries. Infelizmente, o Dwight Freeney, pra a quem e s tava assistindo o jogo, saiu machucado um pouco antes da partida, mas ele terminou com dois tackles e dois s a c k s inclusive um fumble forçado no jogo. E o Robert Mathis conseguiu quatro tackles e um s e x t Eduardo Gavão, esse time do Colts promete e muito pros a a playoffs desse ano. Agora, quem não promete com toda certeza está sendo o Carolina Panthers, se continuar com o Jake Delhome como quarterback. Jake d e l h o m e s no jogo do Monday Night Football, é o evento de maior audiência da televisão americana, gente. Você tem que entrar super concentrado. Você tem que entrar pensando em acabar com seu adversário. Jake d e l h o m e s lançou duas interceptações decisivas para o Dallas Cowboys. So, continua sofrendo muitos turnovers esse ataque do Panthers. E vai ser complicado o Carolina conseguir alguma coisa na temporada se continuar assim. Concordo, Edu. É, o Jake Del h o m tem que ajudar o Carolina Panthers a vencer os jogos. Pelo menos, se ele não puder lançar 300 yards e 3 t o u c h d o w n s não lance interceptações. Porque, fazendo uma somatória aqui, se não me engano. Na Week 1, Week 2 e Week 3, o Jake Del Home tem 7 interceptações. Procede isso, Edu? Confirma, Júlio, 7 interceptações em 3 jogos. E o mais engraçado, engraçado a gente fala isso para não dizer trágico, contando com a última partida de playoff, são 12 interceptações em 4 jogos, uma média de 3 interceptações por partida. Você não acha que talvez o problema do, do Panthers não seja o seu adversário, sim seu próprio quarterback? Você acha que ele esqueceu que o... ele tem que jogar bola pro cara com a mesma camisa que ele? Você acha que é isso, Júlio? Justamente, Edu. Foi horrível ver a partida do, do, do Panthers no playoff do ano passado. Todo mundo falando, não, que o Panthers vai sentar uma sacolada no Arizona, que o Arizona não vai ter chance. Chegou lá, o JP Del Home lança cinco interceptações, o Arizona dá um passeio na casa do Panthers. Eu acho, Edu, que o Carolina tem que aproveitar agora que o Jeff Garcia está liberado do Filadélfia, já que o g e n e m e a Trotter voltou para a equipe, e d á um contrato de um ano, porque o Jeff Garcia já é um quarterback mais confiável, ele não lança muitos turnos, v e r tudo bem, não faz muitos touchdowns, mas ele é aquele game manager, vai l e v a n d o o time e esse jogo corrido do Panthers é bom. Tem Jonathan Stewart e DeAngelo Williams, que são dois grandes running backs, ano passado jogaram muito bem, fazendo aquele. a q u e l a troca de running backs, cada hora um entrava, corria, o que foi muito sucedido e que é uma tendência da NFL agora, assim como usar o Wildcat Offense. Então, fica a dica aí pro Peters, né? Pega o Jeff Garcia e pelo menos não lance três interceptações por jogo, né? Alezão, o que, mas... que você acha do nosso querido Jake Del Home? Olha, eu acho que ele, te, ele mostrou que ainda tem talento. No, no, na partida contra o Cowboys, ele acertou alguns passos. Muito bons em bons momentos do jogo, mas em compensação também ele lançou duas interceptações lamentáveis lamentáveis, né? E assim fica difícil porque o Panthers tenta produzir. o Jake Delon teve uma boa média de jardas por passe, completou 22 com 220 jardas, ou seja, 10 jardas por passe completo. Mais um touchdown que foi o passe para o Dante Rosario. Que foi o touchdown que deu a liderança para o Panthers é, na virada do jogo, mas d e a n g e l o Williams não está produzindo muito, o time fica dependente do Jake Delon e, na hora do Vamos Ver, ele acaba sendo interceptado, é, perdeu um Fumble ontem. Então, são muitos turnovers para um time que não tem uma defesa muito boa, que não consegue compensar esses turnovers e segurar o time adversário. É, O que eu acho do Jake d e l o m eu acho que ele não é um mau quarterback, mas ele está numa péssima fase. Que mostra que a idade está c o m e t e n d o o Jake d e l o m está atrapalhando ele. Então, quer dizer, eu acho que o c a r a l á n a Panthers tem que começar a pensar n o quarterback jovem para o ano que vem tem uma boa classe de quarterbacks chegando, um cara que vai aprender o、um、sistema legal. O Jake Delon é um bom mentor, pode até vir a jogar no ano que vem, mas eu acho que assim, assinar o Jeff Garcia, tudo bem. Ele não vai tomar nenhuma interceptação no jogo, mas também, provavelmente, não iria produzir 220 j a r d a s numa partida. Porque o cara já tem 40 anos. É difícil jogar uma temporada inteira da NFL. É cansativo. É complicado. Jeff Garcia não conhece o sistema ofensivo do Carolina Panthers. Então, fica naquela. Ficaria na mesma. Vamos falar a verdade. Eu acho que pro a a futuro o Carolina Panthers tem que começar a se preocupar. E essa extensão de contrato para mim foi um erro bizonho do front office lá de Carolina, Edu. Para mim foi lamentável. E, Julião, quero dizer uma coisa para você. Se o Dallas Cowboys continuar deixando o Tony Romo encostar nessa bola, vai atrapalhar o Cowboys daqui um tempo. O time começa a pegar os rivais de divisão. E o Tony Romo, apesar das 255 j a r d a s ontem. Se você comparar com o desempenho de Felix Jones e t a s h a r d Choice na partida de ontem, é incomparável. é incomparável. Felix Jones, oito corridas, 94 jardas. Ou seja, o ataque corrido do Cowboys está fazendo a bola andar, está produzindo, está pronto para ganhar jogos de futebol americano. t a s h a r Choice, 18 corridas, 82 jadas, 1、um、touchdown. O time do Cowboys é um time que deveria correr mais com a bola. Se entregar a bola na mão do Tony Romo, vai acabar atrapalhando. O Tony Romo não é um quarterback de qualidade pra a esse time do Dallas Cowboys. Pelo menos n a minha opinião. Gostaria de saber a sua e dos nossos amigos em d e Zoners. Olha, Ale, eu não acho o Tony Romo um quarterback horrível de tudo. Pra a mim, ele é top 15 da NFL. É um quarterback assim. Não é horrível, mas também não é aquela coisa de louco que muita gente dá um overrate ne nele e tal. Sei lá, eu, eu compartilho da, com a sua opinião. Se você tem três running backs b o n s no seu time, por que não correr? Entendeu? Marion Barber, t a s h a r Choice e Felix Jones é um t h r e e e h a d e d Monster até que violento. Você correr, c o r r e a bola e quando não der, passa. Só que o Cowboys parece que faz o contrário. Passa a bola, passa, e quando não dá que corre. Eu acho que tem que colocar corrida, corrida, corrida, corrida, e quando der, coloca a bola no Tony r o m o Porque vai que o Tony r o m o lança uma interceptação lá e o jogo vai pro saco. Tem que colocar o jogo na onde é mais confiável. E no caso do Cowboys, pra mim, na minha opinião, no caso, é o jogo corrido. E você, Edu, Vitinho, o que vocês acham? Olha, j ú l i o acho que eu vou ter que discordar com vocês. Que apesar do que, apesar do r o m e não ser um top q u a r t e r b a c k ele fez um jogo muito bom, na minha opinião. Não aqueles jogos estelares, mas ele já tem sensibilizar o jogo. Não lançou nenhuma interceptação, não fez nenhum t o u c h d o w n também. Mas ele teve quase os mesmos testes do Jack Del r o m e também. 33... Tentativas, também 22 completados e 255 de jardas. Ele teve um jogo sólido e a diferença nesse jogo do Del h o m o m pro Romo foi que o Romo sentiu a pressão na hora que devia. Vinha gente pra a cima do Romo, o Romo escapava do sex, ia pro lado onde não tinha ninguém e fazia o passe. Agora o Del h o m o se deixava sacar, ou então quando ele viu o cara já e s tava em cima dele, ele se passava e era incompleto ou interceptação. Eu acho que essa foi a diferença no jogo dele. E eu concordo sim que o, o jogo c o r r i d o deve ser mais utilizado no Cowboys. no último domingo, no jogo envolvendo Miami Dolphins contra o San Diego Chargers, o Miami perdeu o jogo por 23 a 13. Chad Pennington, quarterback da equipe de Miami, se machucou seriamente na partida foi substituído. Hoje ele foi declarado foi colocado na injúria de reserve do time. Não volta mais essa temporada o Chad Pennington. E o Dolphins adquiriu o t y l e r Tigpen do Kansas City Chiefs. Por uma escolha no draft do ano que vem. Como vocês acham que essa contusão do Pennington vai afetar o desempenho dos Dolphins e a Wildcat, que estava sendo muito bem tramada pelos Dolphins? E Tigpen chega para ser titular ou o antigo reserva Chad Hine vai, vai assumir a posição e vai conduzir o ataque dos Dolphins agora? Para mim, Edu, essa contusão do Chad Pennington, a saída dele da equipe do s Dolphins nessa temporada. Significa que uma temporada que poderia levar os Dolphins aos playoffs, agora é uma temporada muito duvidosa para esse time lá de Miami. Chad h e n n e é um quarterback de qualidade, veio lá da Universidade de Michigan. Nas vezes que conduziu o time, atraiu muita atenção da torcida. A torcida gostaria muito de ver ele em campo, é, participando ativamente do ataque da equipe.、E、agora é a grande oportunidade dele, ele pode mostrar do que ele é capaz. O wide receiver principal dele lá em Michigan foi o Mario Manningham, que hoje está no Giants, está produzindo muito. É produto de, do ataque de Michigan e o Chad h e n n i e desempenhou muito bem o seu papel jogando pela universidade. Resta saber se ele está pronto para a NFL. Parece que sim, o Chad h e n n i e está naquele ostracismo. É, fazem dois anos o Chad Pennington chegou no Dolphins, mas produziu muito bem. Não se esperava até tudo isso do Chad Pennington. Se esperava apenas que ele fosse um backup do Chad h e n y u backup de segurança. Mas agora é a hora dele, é a hora de provar. Mas quanto ao Wildcat, Edu, eu acho que não vai alterar muita coisa, porque no Wildcat tem lá o Pat White, o quarterback draftado nesse ano, no segundo round, pelo Miami Dolphins. E é um quarterback, vamos dizer assim, moldado para o Wildcat d o l p h i n s porque ele tem. A velocidade necessária, já jogou como wide receiver, também sabe passar a bola apesar da, da baixa estatura. O quarterback está pronto para essa função l no Dolphins e achou até melhor, viu, Edu, que ele esteja lá presente porque na maioria das vezes ele tinha alinhado como wide receiver e agora ele alinhando ali na, na posição, vamos dizer assim, do running back no Wildcat, que seria do quarterback numa formação shotgun formação normal de quarterback. Ele pode trazer ainda mais dúvida para os adversários, então eu acho que não, vai, que não vai afetar muita coisa, mas sim no jogo aéreo do Dolphins o negócio vai pesar. O que, que você acha, Júlio César Vettori? Olha, Le, é complicado você avaliar qual será o impacto do, da ausência do c h a d Penton n n i g nessa equipe. Eu não sei, para mim pode parecer até. Engraçado eu falar, mas eu acho que o quarterback titular agora deveria ser o Tyler Thigpen, que está vindo do Kansas City Chiefs. Mesmo sem conhecer o playbook, Olha, é aquela coisa do playbook, logo de cara, agora ele não vai entrar. Isso é difícil, mas para mim, depois que ele aprendeu o playbook, pelo menos só é um pedaço do playbook, eu acho que ele devia ser titular por um motivo básico. Por incrível que pareça, ano passado o Tyler Thigpen mandou muito bem. Com aquele time sofrível do Kansas City Chiefs. Pra quem não sabe, o Tyler Thigpen mandou melhor do que o Big Ben Raffles b u r g ano passado na temporada regular. Foram 18 touchdowns aéreos e mais 3 touchdowns corridos. Tudo bem que ele lançou 12 interceptações. Mas pra quem jogava no time do Kansas City Chiefs ano passado, que era um time sofrível, Foi uma senhora campanha, a s s i m podemos dizer. Para mim, ele deveria entrar nesse time, ainda mais que ele é um quarterback scrambler. Vai dar mais apoio para o Wildcat d o f f h n s junto com o Pet w a r e Ficaria mais legal para a equipe do Dolphins lançar o nosso querido Tyler Thigpen. Lógico, lançando a bola, o melhor quarterback dessa equipe é o c h a d Pennington. Mas, na ausência de c h a d Pennington, eu prefiro o Tyler Thigpen em relação ao Ted h a m i l t n Vitor Freire, quem você acha que deve ser o titular agora? Tyler Tigpen ou Chad h e n n e Ou Pat White, quem sabe? Olha, eu acho que devia ser o. Pat White, na、no、minha opinião, porque ele é, pra, ele é pra dar essa animada e trazer muito mais o Ed Cat pro a a Miami Dolphins, que é o que vem dando certo. Então você acha que eles deviam realmente apostar no Rook, i então? Eu acho que sim. Pode ser meio doido, pode dar errado, mas. Eu acho que ele deveria apostar no Pet White. No... Vitor Freire com esquema bem ousado. Eu apostaria minhas fichas no Chad h e n n i e mais uma vez. Pra... É um rapaz que já está treinando algum tempo com os Dolphins, já é backup, já tem a confiança dos técnicos, já conhece o esquema ofensivo do time e tem chances de produzir sim como titular. Eu não falo mais de quarterback backup aqui no programa. a Ponto acabou. Depois eu f a l a r muito mal do Kevin Cobb. Ele entrou e jogou muito bem pelo p h i l a d e l p h i a Eu não falo mais de quarterback backup. Deem a chance para o t h a d h e n r e Vamos ver como ele se sai comandando esse ataque do Dolphins. É, eu concordo com você, Edu. E queria expor uma situação aqui. Acho que é muito similar. É, você vê quando o Philadelphia Eagles trouxe o Michael Vick para o roster lá? Eles já tinham o Donovan McNabb, já tinham o Kevin Cobb. Que você acabou de citar, e aí chega o Michael Vick. Quer dizer, quando o McNabb se machucou, ficou aquele mistério. né, Pô, será que o Michael Vick devia começar tal? Eu acho que, assim, tem que dar essa chance pro Chad h e n n e O cara é backup f a z e m d o i s anos lá em Miami, conhece o ataque, quando jogou, jogou bem. Aprendeu com o Chad Pennington, que é um baita de um jogador, um cérebro. é, Por onde passou, todos os técnicos elogiaram ele. A, Disciplina dele nos treinos, um cara muito aplicado no, na, na sala de filme ali, montando jogadas. Então, assim, o Chad r e n n i n g tem muito potencial. Vem de uma faculdade tradicional, tem muito braço, o, o cartão de visita dele é o passe fundo. E é um cara que mostrou muita habilidade enquanto esteve jogando. E acho que o, o Dolphin sentiria muito menos a falta do Chad Pennington com, é, com ele em campo do que com o Pat White ou o Tyler Thigpen. p a t White, porque não é um quarterback, vamos dizer assim. É um cara que veio pro Dolphins pra fazer parte do Wildcat Offense, apesar de ele ter sido o MVP do Senior Bowl e tudo mais. Mas não é, a, a, vamos dizer assim, quarterback pra NFL, ele não é. Pra, pra NCAA, pode ser, mas pra NFL ele não é. E o Tyler Thigpen só conhece o ataque do Kansas City Chiefs, não conhece o ataque do Dolphins. É outro ritmo de jogo, o negócio é diferente pra ele sentir bem. Sem dúvida alguma, ele é um cara muito talentoso. Mas eu acho que, pra a ele começar já jogando no Dolphins, acabando de chegar, acho que não daria certo. A situação é bem similar. Acho que, assim como o Kevin Cobb foi titular na Filadélfia, acredito que o c h a d h e n n i e merece essa oportunidade. Não sei o que você acha, Edu, Júlio. Queria saber de vocês também a opinião. É, minha... Na verdade, eu só queria fechar com um comentário a t é pra a a gente não estourar o tempo do programa. c h a d Pennington, 33 anos, é a terceira operação no ombro desde 2005. É, c h a d Pennington, eu acho que infelizmente sua carreira pode ter chegado ao fim. Eu já começaria a procurar alguma outra atividade pra fazer. Procura um artesanato,、ah! procura um baile de máscaras, alguma coisa assim pra se ocupar. Baile de、Nossa. máscaras foi bom, hein, Eduardo Galvão? <risos> Olha, Edu, eu concordo com você. O c h a d Pennington já não é mais um menino na NFL. É a terceira operação desde 2005, então não sei. Pode não ser fim de carreira. A gente tem um exemplo. Tudo bem, q u e c e n d o aí, tá um pouco. Mandando, tá numa fase ruim. Mas o Jake Del r o n fez uma operação no, no cotovelo. Uma operação que geralmente quem faz essa operação não volta pra a a NFL. E e s tá aí, jogou e tal. Mas, não sei. É complicado. Três cirurgias desde 2005 é basicamente uma por ano. Então. É complicado, ainda mais com、um、o quarterback e no ombro, né? Então, eu acho que já é bom pro h a d Pennington colocar na balança as suas opções. É, Edu e Júlio, eu também acho que a carreira do c h a d Pennington pode ter acabado. Assim como acreditam alguns técnicos lá de Miami. Vai ser muito complicado o c h a d Pennington voltar pra NFL. Mais uma lesão no ombro. Aliás, no ombro do seu braço、um、bom, o braço de lançar. Então, fica complicado, hein? c h a d Pennington pode ter. Acabado sua carreira naquele fatídico lance que deslocou o seu ombro, e muitos técnicos gostam muito dele, como vamos dizer assim, como、um、assistente, ali viu, Edu? Pode ser que o Tchad Perito acabe engrenando uma carreira como técnico na NFL, e acho que ele tem potencial pra isso. Ele é muito elogiado como um grande estudioso do jogo. <música> Mas e por falar em outro veterano, mas esse não está encerrando a carreira, esse está retomando a carreira. Jeremiah Trotter, linebacker, está de volta a o Philadelphia Eagles. Depois de dois anos parados, ele, a última temporada que ele jogou foi em 2007 pelo Tampa Bay Buccaneers. Voltou agora, depois de 2000, do finalzinho de 2007-2008, parado. Fez alguns workouts com o Philadelphia. E recebeu um contratinho de um ano pra a mostrar o seu talento na cidade do amor fraternal. Alexandre, você é um grande fã do Trotter, então você vai ser o último a falar, Alexandre. E não adianta você querer interromper mais ninguém aqui no programa, porque depois eu vou cortar na edição e você não vai falar. Toma esse coice agora. Júlio César, Trotter de volta à NFL jogando pelo Philadelphia Eagles, por quem ele já disputou um Super Bowl em 2004? Olha, Edu, a razão. É a ausência do Stuart Bradley que teve a sua lesão no Flight Night, que seria um evento apenas beneficente e que acabou dando um pouco errado. O Stuart Bradley teve uma season end injury, beleza. Trotter veio para botar ordem na casa, para, digamos, ler as defesas e colocar a ordem nessa pelota, porque Omar Gator de um mês. São bons linebackers, ok. Não são excelentes linebackers, um, um Ray Lewis da vida, o u t r o z Rektomas. h São bons, mas precisa daquele cara que bota a moral, a q u e l e líder, que no caso seria, era o Brian Dawkins, mas Brian Dawkins foi embora, então vem Trotter para colocar a ordem na casa. Essa é a minha opinião. E você, Vitinho, qual é a verdadeira função do e n e a Trotter, da equipe do Fladel? É, Eu acho que ele vai descansar bastante, não vai jogar, acho que nem 70% das plays nesse começo aí, pelo menos. Mas ele vai ter uma função extremamente importante que é ler as jogadas, porque nem o Omar Gator, nem o John May sabe fazer isso. É bem, né? E o Jeremiah Trotter é excelente nisso, além de dar aquela, aquela corrida para dar o t a c k l e no running back ou no t i g h t e n d Que eu acho que foi uma ótima c o n t r a t a ç ã o para o filósofo d a i g e s É, eu já, já penso assim: q u ele e é um rapaz que estava algum tempo parado. Ele foi muito bem nos workouts, mas agora a gente tem que ver como vai ser o desempenho dele nos treinos realmente junto com o time. No... E até para pegar ritmo de jogo realmente. Como o Victor falou, eu não acredito que ele vai entrar em todos os snaps do ataque adversário. Ele vai ter a sua participação um pouco limitada, até p e l o Ele já passou por algumas cirurgias, ele e s tá voltando de, de uma temporada inteira parado, se exercitando sozinho, trabalhando como comentarista de rádio. Mas ele volta pra a acrescentar muita experiência, principalmente pros a a linebackers do Eagles, que são linebackers jovens. É um corpo de linebackers jovens e uma,、um, uma personalidade do estilo do Trotter dentro do elenco vai ajudar muito o Philadelphia Eagles. Agora fala, Alexandre, sinta-se à vontade. Pode xingar se você quiser, depois eu ponho. Não, eu não vou xingar, Eduardo Galvão, porque a minha felicidade de dizer que o, um grande ídolo, Jeremiah Trotter, o X-Men, o homem do machado, na tradução geral da coisa, está de volta ao meu amado Philadelphia Eagles. O X-Men é o cara. Então você põe um p nisso aqui que eu vou falar, porque o X-Men é f. Até. <risos> Ele jogou até queimada quando passou por Filadélfia. Então o que eu digo é o seguinte. Os linebackers do Philadelphia Eagles não estão indo nada bem. Foram atropelados pelo jogo corrido do Saints s na, na oportunidade que o Eagles t e v e jogando contra o s em Filadélfia. Tomou aquela sacoladaça por 48 a 22 em casa. E o jogo corrido foi uma grande parte do ataque do, do Saints s na ocasião. Bom, Edu, ali foi uma clara evidência de que o Mark Gaither, que sempre jogou como outside linebacker, não está pronto para jogar com o middle linebacker. Nesse sistema defensivo do Philadelphia Eagles e o Trotter, que é um cara que conhece o esquema, é um cara grande, um run stopper, 960 tacos em duas passagens pelo Philadelphia Eagles, foram cinco temporadas com a camisa verde lá em Filadélfia. Para mim, Jeremiah Trotter de volta significa o fim do jogo corrido contra o Philadelphia Eagles. O Andy Reid já falou que ele está melhor fisicamente do que quando ele saiu. Dos Eagles e ele jogou muito bem na última temporada que ele teve em Filadélfia. Então eu acredito que ele está ali no mesmo pote r do Antonio Pierce, middle linebacker do Giants. É, ele está bem, ele está com físico em dia. Treinou durante a, a offseason, já mirando a possibilidade de poder voltar à NFL nessa temporada. Treinou com o Sheldon Brown, cornerback dos Eagles, que, e todos elogiaram muito a pessoa de j e r e m i a h Trotter e o jogador de j e r e m i a h Trotter. Pra a mim, a volta dele pros a a Eagles é sensacional como jogador, como líder dentro de campo e como um ídolo da minha pessoa, Alexandre Branco Pereira. Está muito satisfeito em ver a camisa 54 escrito trotter atrás, de volta em campo, matando os running backs de Giants, Cowboys, entre outros adversários que os Eagles vão enfrentar nessa temporada. Mas quem acabou dançando lá foi o Jeff Garcia, que pode achar uma oportunidadezinha nos times aí que estão com dúvidas na posição de quarterback. Tampa Bay Buccaneers, Cleveland b r o w n s entre outros citados, não é verdade, Edu? Com certeza, né? Quem sabe até o, o Miami Dolphins não iria atrás do Jeff Garcia, né? Mas o, eu acho que é um estilo de jogo completamente diferente. Jeff Garcia tem que procurar um, um time mais tradicional pra jogar. Acho que o Wildcat e o Jeff Garcia são duas coisas que não combinam. <música> Uma notícia triste dessa última rodada também: Frank Gore, running back número 21 do San Francisco 49ers, sofreu duas lesões: uma no tornozeiro e uma no pé direito. São duas lesões separadas, mas que aconteceram na mesma jogada. E vai ficar de fora pelo menos duas semanas do ataque do San Francisco 49ers. Frank Gore, que só esse ano já correu 241 jardas e marcou três touchdowns. Então, Edu, é uma pena pro São Francisco 49ers que perde o seu principal running back. Semana passada ele teve um jogo incrível, jogou muito bem, correu pra 207 jardas, que é um número espetacular pra um running back em uma só partida. E vai complicar um pouco, porque agora o ataque vai depender do Sean Hill, que não é um q u a r t e r b a c k que é lá essas coisas, tudo bem, não é, não é um q u a r t e r b a c k horrível de tudo, mas não é bom também. Então eu acho que o 49ers perde muito com a saída do Frank Gore, pelo menos por duas semanas. E você, Ale, o que, que você acha disso tudo aí? É, o time do 49ers estava bem smash mouth, né? Correndo bastante com a bola.、E、perder seu principal running back, é, é claríssimo que o 49ers vai perder muito de seu desempenho no ataque. Sofreu muito no ataque contra o Minnesota Vikings, apesar é, da virada no finalzinho ali que a gente comentou do Brett Favre. É, do Minnesota Vikings, o time estava liderando é, por 24 a 20 a partida. Mas é, é aquela coisa, né, Júlio? Sem o melhor running back é complicado. Para um time que corre muito com a bola, fica difícil. Agora, e provavelmente, Júlio, o jogo corrido vai ficar na mão do Glenn Coffey, running back calouro que veio lá da Universidade de Alabama, vai ter que fazer a função do f r a n g o ó e É muito difícil ser tão completo como o Camisa 21 é. Bom receber na bola, quebra muitos t a c k l e s é veloz. E o Glencoff, n e com certeza, ainda não é um starter consolidado na NFL para poder fazer tudo o que o Frank Gore faz. Mas eu acredito que, assim, correr com a bola não tem muito segredo.、Né? Correr com a bola não é difícil. Eu, como jogador, jogo como running back. Não é difícil correr com a bola. É difícil você aprender o playbook do time direitinho, mas como o Glencoff. n e Em sua primeira temporada já está com o Foreigners. Tenho certeza que ele já deve ter decorado boa parte do playbook. E deve estar pronto para correr. Mas correr com a, com a qualidade de Frank Gore é muito complicado, com certeza. E para fechar o programa agora, uma coisa triste. Mas triste pra a quem é fã do Terrell Owens. Vitor, c o que aconteceu com o Terrell Owens no último domingo no jogo contra o Saints? O Terrell Owens não teve nenhuma recepção nesse jogo. E o último jogo dele sem recepções foi em 1996. Terrell Owens de qualidade indiscutível. Um ótimo wide receiver. Mas que fala demais. Já e s tava reclamando com o Trent Edwards, o coreback r do Ville, meio, meio sozinho ali, reclamando, meio abafado, mas. Tava reclamando, as câmeras pegaram isso e o, State, o Trent a n d e r b é m que não é um ótimo, um ótimo quarterback, não e s tava acertando os passes também, já que teve quatro passes para ele, se não me engano, mas nenhuma recepção t e r r e l l o w e n s Que esse ano não está tendo realmente uma boa temporada pelo Buffalo Bills, recebeu apenas cinco passes, mas para 98 jardas, o que mostra que nem ainda pode ser um possession. Apenas um touchdown. Ele não está sendo muito acionado pelo Trent Edwards. Na verdade, o alvo favorito do Trent Edwards está sendo Fred Jackson, o running back. Já recebeu 15 bolas para 134 jardas e um touchdown. E para você ter uma ideia, de como que a bruxa está solta lá, Leoris McKelvin, cornerback do Buffalo Bills, muito criticado depois daquele Monday night em que ele sofreu um fumble que acabou dando a vitória para os Patriots. Quebrou a perna na última partida e está de fora da temporada. Será que Ralph Wilson fez discurso dessa vez, Alexandre? Ah, é bem capaz, hein? Será que ele entrou lá? Pessoal, vamos evitar de se machucar. Foi lá o Lioris m c k e l v i n e quebrou a perna. Vamos, vamos passar、tá、a bola、legal. pro tio. Foi lá o Edward e não acertou nenhum passe pro tio. Como diria o nosso querido Paulo Antunes. Ah, vamos passar a bola pro tio, ó, o Chaga. Não, Chaga. Não, esse é também uma bola. <risos> fica complicado, né? <risos> Buffalo, Bills, Buffalo Bills e os discursos de Ralph Wilson. Mais um time no top 10 do draft ano que vem. Que beleza, hein? Ano que vem só os desesperados no draft. No top 10, meu pai. Raiders, Bills, Browns. Pelo amor de Deus, hein, pessoal. Será que tem mais é, donos de time aí que estão fazendo discursos? Porque não é possível. O pessoal tá aprendendo com o Ralph não, Wilson a i d e i x a pra a a semana que vem. Pra a a semana que vem a gente fala mais groselha desse povo. Aí. <risos> beleza Beleza. <risos> 試合のスタートから始まった。E Entre o Detroit e o Chicago Bears no Soldier Field, às duas horas da tarde, horário de Brasília. O Seattle Seahawks vai até Indianápolis enfrentar o Colts no Lucas Oil Stadium. E o Buccaneers vai até o Washington enfrentar os Redskins no FedEx Field. O Baltimore Ravens vai enfrentar o Patriots lá em New England no Gillette Stadium. O Giants enfrenta o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, lá em Kansas. E o Tennessee Titans pega o Jacksonville Jaguars lá em Jacksonville. O Oakland Raiders viaja até Houston para jogar com o Texas. O Cincinnati Bengals fará uma visita no, para o Cleveland Browns. O Buffalo Bills jogará contra o Miami Dolphins na casa dos Dolphins. E o New York Jets vai até o Superdome jogar contra a equipe do New Orleans Saints. Vitinho, finaliza a rodada para a gente. Dallas c o w b o y s vai até Denver enfrentar o Broncos. O St. a Louis Rains vai até São Francisco enfrentar o 49ers. O San Diego Chargers vai até Pittsburgh enfrentar o Steelers, jogo com transmissão pendente da ESPN. E o Green Bay Packers vai até Minnesota enfrentar o Vikings, com、um、tra também transmissão pendente da e s p n Júlio César, um jogo que você recomenda para os nossos ouvintes essa semana? Jogo bom, hein? Então, Edu, eu escolho o San Diego Chargers na casa do Pittsburgh Steelers. Eu acho que será um jogo bem disputado o ataque do San Diego Chargers contra essa defesa do Pittsburgh Steelers, mesmo com a ausência do Troy Polamalo. E você, a l e s ã o Que、jogo te chama a t e n ç ã o nessa week? 4? u acho que pro pessoal que puder acompanhar, pode acompanhar Baltimore Ravens contra New England Patriots lá no g i l l e t t e Stadium. O jogo vai ser muito interessante, a defesa do Baltimore contra o ataque do New England e vice-versa, o ataque forte aí do Baltimore Ravens que a gente comentou nessa edição do podcast, enfrentando a defesa do New England Patriots, uma defesa já consagrada na NFL. Pra você, Vitor Freire, manda um jogo aí pra galera assistir que você acha que vai ser bem interessante. Eu vou ficar com o jogo New York Jets e New Orleans Saints, os dois times 3-0 na temporada até agora. E、um, a defesa muito forte do New York Jets contra o ataque muito forte do New Orleans Saints. E o ataque surpreendente do New York Jets contra a defesa surpreendente do New Orleans Saints. Vai ser um jogo interessante, no mínimo, né? E você,、ah, Dô? E eu fecho com o grande clássico da rodada, realmente, Victor. Liguem suas TVs na ESPN, no Monday Night Football. Green Bay Packers contra Minnesota Vikings. Brett Favre enfrentando seu ex-time, vestindo a camisa do maior rival da franquia. É, é, é jogo muito disputado, é jogo digno de Monday Night Football, realmente. Vai, vai dar o que falar, gente. Assista um jogo, promessa de grande partida por parte dos dois times. Música、yeah. t e r m i n a aqui mais essa edição do Endzone. Eu agradeço a audiência, eu agradeço a companhia n e s s e programa super especial, recheado de assuntos interessantes para comentarmos. Participem também, mandem e-mails p podcast.endzonebrasil.com. Continuem comentando no post e ajudem o Endzone Brasil agora que nós fazemos parte da competição do Prêmio Podcast 2009. Acessem www.prêmiopodcast.com.br. Tem o、um、bannerzinho aí no site, tem o、um、link para votar também, pessoal. Votação a partir do dia 1 de outubro. Compareçam, ajudem, mostrem a força do futebol americano aqui no Brasil. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br Alexandre Branco, um abraço, meu amigo. É isso aí, Eduardo Galvão. Vamos terminando mais essa edição do Podcast End Zone. Sensacional, muitos assuntos legais para o pessoal poder ouvir e depois mandar a opinião por e-mail. É sempre legal a gente ter esse feedback do pessoal. Comentem lá no site, sigam a gente no Twitter. E engrossando o coro de Eduardo Galvão, mostrem a força do f u t e o americano e votem no Endzone para o Prêmio Podcast 2009. Julião, aquele abraço e vou ficando por aqui. Valeu. Valeu, Ale. Muito bom ter a presença dos n o s nossos... s o s Queridos amigos aqui, você, Edu e o Vitinho, para gravar mais um podcast. Foi bom de novo, uma satisfação imensa, como sempre, gravar com vocês. E até o próximo podcast. Um abraço, Vitinho, abraço, Edu, falou, Alexandre, e fui. Abraço aí, j ú l i o abraço aos endzoners, abraço aos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse programa aí, que ficou muito bom, na minha opinião, com vários assuntos, igual o Edu já disse. É isso aí, falou galera aí. Falou, Edu. Um abraço, Vitor. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Júlio, que tentou roubar minha saída. Mas o único que está autorizado a falar fui aqui sou eu.、Um、abraço a todos os ouvintes. Fui!